Kapittel 15 Og tema 19 Elifas tok til å svare og si «Vil en som er vis svare med kunskap som bare er vind, og vil han fylle sin buk med østavinden? Det å i rettesette med et ord vil ikke være til noen nytte, og utsagn vil ikke være til gangen i seg selv. Men du, du gjør Guds frykten kraftløs, og du forringer det at den har ettertenksomhet overfor Gud.» for din misgjerning lærer opp din mun, og du velger de listige stunge. Din munn erklærer deg ond, ikke jeg, og dine egne lepper svarer mot dig. Var du det aller første menneske som blev født, eller ble du frambrakt under fødselsver før høydene? Lytter du til Guds fortslåelige ord, og begrenser du visdommen til deg selv? Hva vet du egentlig som vi ikke vet? Vad forstår du som ikke også finnes hos oss? Både den gråhårete og den gamle er oss, den som er rikere på dager enn din far. Er den rike trøsten fra Gud ikke nok for dig, og ett ord som er talt til deg i mildhet? Hvorfor gives du med av ditt hjerte, og hvorfor gnister dine øyne? For du vender din ånd mot Gud selv, og du har fått ord til å komme ut av din egen munn. Hva er et dødelig menneske, at han skulle være ren, og en som er født av en kvinne, at han skulle ha rett? «Se på sine hellige, tror han ikke, og selv himlene er sannelig ikke rene i hans øyne. Langt mindre da en som er avskylig og fordervet, en man som drikker urettferdighet som vann. Jeg skal gjøre det kjent for dig. Hør på mig! meg. så dette har jeg sett, så la meg fortelle om det, det som de vise forteller, og som de ikke har skjult, det som de har fra sine fedre.» Til dem alene ble landet gitt, og ingen fremmed dro gjennom deres smitte. Alle sine dager lider den onde kvaler. Ja, det antal år som er satt av til tyrannen. Lyden av rettsler er i hans ører. Midt i freden kommer en herjer over han. Han tror ikke at han kommer ut av mørket igjen, og han har hjem til et sverd. Han streifer omkring etter brød. Hvor er det? Han vet at mørkets dag står klar ved hans hånd. Trengsel og angst fortsetter å skremme ham. De overmaner ham som en konge redet til angrep. Fordi han rekker sin hånd ut mot Gud selv, og prøver å vise seg overlegen i forhold til den allmektige. Fordi han stivnakket løper mot ham med sine tykke skjoldbukler. Fordi han dekker ansikte med sin fedme og legger fett på hoftene. Bor han i byer som skal utslettes, i hus som folk ikke skal bli boende i og som er bestemt til å bli steinrøyser. Han skal ikke bli rik, og hans velstand skal ikke øke, og ervervelsen av dem skal han ikke utbre på jorden. Han kommer ikke til å vende sig fra mørket. Hans kvist skal en flamme tørke ut, og han skal vike for ett vindstøtt fra hans munn. Måtte han ikke tro på noe verdiløst, han blir ført vill, det skal vise sig, at det han får i bytte bare er noe verdiløst. Før hans dag vil det bli oppfylt, og hans gudd skal visselig ikke vokse sig frodig. Han skal kaste sine umodne druer, liksom en vineranke, og felle sine blomster, liksom et oliventre. Fordi frafallenes forsamling er ufruktbar, og ild skal fortære bestikkelsens telt. Det unnfanges vanskeligheter, og det fødes skadeverk, og deres buk forbereder svik.